Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban, a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon! Hadd keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés még problémák, csakor akkor egy pacalvacsor és egy ulti parti. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Ded Miklós. Húzzuk tovább az időt, jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Klub Rádió, benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Bangs Nöded Miklóssal, a mai műsor szerkesztője. szokás szerint árval Brigitta, de most nem Kemény Dániel fogja fényesíteni a gombokat, hanem Józsa Péter baráton, Boris jelszint fényesíti a potmétereket, és Kismária fogja felvenni az önök telefonjait, amelyek nyilván nagyon fontosak, hiszen ma a spirál autójavító vállat lesz a téma, én múlt héten, amikor arról beszélgettünk itt Önökkel a Kőbánya Blues második felvonásában, hogy arra jártam, és valahogy eszembe jutott, hogy, hogy az, ahol most éppen edzőterem van meg irodaház, az egykor egy nagyon fontos része volt a, a fővárosi autóhasználatnak, mert, mert abban az épületben volt a, a spirál javító, és itt éppen beszélgettünk az imént. Törtei Takács Krisztával arról, hogy, hogy valóban spirállalakban lehetett fölmenni. Nem abban a spirálalakban, amit egyébként kirakott Árva Brigitta a Facebook oldalra, és az anno, a Budapesti régi képeken is kint van, hanem, hanem egy kicsit azért másmilyen volt az a spirál, tehát nem, nem egy ilyen megyenletes hajó emlékszem, de persze lehet én is tévedek. Hiszen az én fejem sem káptalan, de ha az önöki az, akkor mindenféleképpen hívják a 2407953 953 illetve 2406 at meséljék el, hogy milyen autót vittek oda javítani? Kit kellett egy kicsit megkenni, hogy, hogy a Trabantnak a, a gyújtását rendesen beállítsák? Egyáltalán jó munkát végeztek-e ott? Volt-e ismerős szerelő? Volt-e megfelelő szaki? És jártak-e úgy, mint az én barátom, Ördögi Roy, aki autójavító szakmunkás képzőn iskolába járt, és amikor a szakvizsgája volt, szakmunkás vizsgája volt, akkor Fehér Adidas Torna cipőben ment el, erre a vizsgára, ahol mondta neki az oktató, hogy hát talán a munkásba, a kancsba, ha beugrana, akkor az sokkal jobb lenne. Mondta a hogy de, hogy ő befelé, hiszen ha a tudására kíváncsiak, akkor teljesen mindegy, hogy milyen cipőben van, úgyhogy maradt a fehér és egy zsúk sebátót kellett, azt hiszem, megjavítania, ja, de hát ez nagyon jól sikerült, úgyhogy azóta is folyamatosan közlekedik a raj, nem zsukkal, hanem motorral. Nos, tehát 24 as spirál autójavító, 1928 óta működik ott mindenféle szerviz. de hogy mi volt ott, azt meséljék el önök, hallgatom. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! József, József vagyok. Pankznadet Miklós. Hát, én korábbiról kezdtem, mint ahogy felkonferálta. De jó. Ugyanis én 14 éves koromban ott kezdtem a Dózsef György út 61-63-ban, uh -huh. ami a hármas számú autójavító volt a neve. Akkor kodult meg a 75-ös 79-es Troy. Én zuglóból jártam be, 60 es villamos, 70-es troy 75 és vagy a 79-es. Uh -huh. Ott volt a nyitari tanuló, karoszőre lakatos. A, a, valóban a háború előtt egy, egy, egy fiat szerviz volt. Nagyon jó, felfelelt állapotban láttam, meg, uh -huh. megterültem, és tanműhelyben dolgoztunk. A Huba, utca, kilence, a Huba utcába jártunk elméleti oktatásba, uh -huh az ott volt egy pár száz méterre tőlünk, az a 900 számú ipari tanuló intézet volt a neve, uh -huh. nagyon jó tanári gárdával, nagyon jó sport már akkor is. Most tovább folytatva, volt egy tanulműeink, ahol három éves volt ez a, a lakatos képzés, ahol nagyon jó szakmai háttéret rendelkező mesterek tanítottak bennünket. Körülbelül olyan 15 17-en voltunk egy, egy ilyen tan műhelyben, uh -huh. ez benne a gyár területén volt, ahol megtanították az alapvető fogásokat, stb. stb. De esélyben gondolom az volt, hogy hogy, hogy menje le, fiam, hozzá három és két túróródi. Túróródi nem volt még akkor, pontosan <gül> nem tudom. Nem volt úrorudit. Na, szóval megtanultunk reszelni, különböző szerszámokat készülni, megtanították, hogyan fogjuk a reszelőt hegeszteni, uh -huh. megtanította bennünket. Még akkor olyan hegesztő készülék volt a a tanműhelyünkbe, ami diszugáz fejlesztett és az oxigén palack és a diszugáz keverékéből tanultunk helyezteni, lemezeket, stb. stb. Na a, második, a második évben már kikerültünk a műhelybe. És a, abban az időben, amikor én mi ott kezdtünk, akkor már povedákat, varcavákat, majd később volgákat javítottunk. és... Mint tanulók különböző helyekre kerültünk, ahol megtanultuk a, a gépkocsinak a különböző, mert le, lecsupfaszították a gépkocsit, lemartták, uh -huh. különböző számokat ráírtak, és akkor mindig azok az alkatrészek megjavítva kerültek vissza a kocsikra, egy ilyen savas történt ez. Uh -huh. És akkor volt olyan, hogy, hogy a különböző brigádokra volt a javító, Szalag tulajdonképpen nem szalag volt, de különböző végádok voltak, uh -huh. akik csak a csopasz gépkocsi alvázával, majd a, a karosszériával, az ajtókkal, a kárpittal, fényezéssel, motorral foglalkoznak. Külön motorjavító műhe is volt, és mi ezeket a területeket, mint tanulók, mindig bejártuk. Egy-egy hónapig voltunk egy-egy helyen, mint tanulók voltunk. Uh -huh. Nagyon sok uh, tapasztalatot uh, Ferestünk és, és valóban a, a brigádok nagyon jól foglalkoztak velünk, és akinek megkezdett egy-egy részfeladat, tulajdonképpen majd mikor felszabadult, tulajdonképpen ott fog, folytatta ezt a Aha. szakmát. De segítsen már Nem? nekem, mert hát, ahogy én visszaemlékszem, azban a kisvárosban is, szentesnek hívják, Szentesen is volt egy 603-as számú ipari szakmunkás képzőintézet, de hogy, hogy voltak olyan szakmák, amikre hát, mit tudom én, százszoros túljelentkezés volt, mert uh, -e tudni. Is, És, és, és én például az, az ön szakmája, jelentkeztem, Hát Az az jelentkeztem. És közben nem, négyes ellen vettek föl. Igen. Nagyon telített volt a szakma, de nem bánom, hogy nem szerelő lettem tulajdonképpen, mert, mert csodálatos alkotásokat lehetett csinálni, szóval uh -huh. szinten művészet a, a lakatos szakma. Hát most már más, mert, mert, mert műanyag meg egyébként van, de akkor egy behorpadt kocsit, vagyis a sárvédőt, egy ajtót, vagy elrohadt részeket ki kellett vágni, voltak sablonok, azon megcsináltuk, uh -huh. megdomborítottuk, hajtottuk, stb. stb. stb. Szóval, szóval teljesen nagyon jó mert elsajátítottuk a szakmát. Mert a harmadik észben már meg. Bocsán, Polján az volt magánkézben. À, akkor már nem, nem, nem, nem. Szeximben volt az igazgató, uh -huh. amíg én ott voltam, nem magánkézben volt, nem az teljesen vállal álltam. Vállam áll, áll, áll, teljesen állami volt. Uh -huh. a harmadik ézzel már kim voltunk a, a műhelyben, a talhelyből kikerültünk a műhelybe is, volt, a harmadéveseknek egy. Egy része, ahol el volt kerítés, és ugyanúgy dolgoztunk a brigádokban, a kocsi különböző részeit javítottuk. Ebben az érdekeség az, hogy olyan mesterünk volt, aki Franciaországból települt haza, a Rönnőgyárba dolgozott. Ma, volt egy magazinja, amiben versenyautók voltak. Uh -huh. Ez a 60-61-ben 60, 60, volt már, ahol ő lerajzolta a képről egy versenyautónak a, a vázát. Velünk, mi, mint már akkor 60 évesek, segítettünk kitereszteni a különböző csövekből különböző dolgokat a, a kocsi vázának, uh -huh. és alumínium borítás kapott az, az, ez a versenyautó, és Varburg és motor építettek bele. Aha. Volt egy gyári versenyzők, mert ez a, ez a már az régi időkben is gyári versenyzőkkel versenyzett a különböző versenyeken, és a dítvégedben volt a verseny, akkor tanultunk meg tulajdonképpen alumíniumot is heggeszteni. Uh -huh. És az első verseny napon, vagy az első verseny alkalmával sajnos egyből össze is több, több a, <gül> hát az Nem volt hosszú életű ez a... De, de nagyon jó volt az, hogy, hogy ott láttuk, hogy hogyan épül fel egy versenyautó, ami közreműködésünkkel. Ez nagyon szép Ez élmény lehetett. Hát hát gondolom, hát a fakezű kollégát utána halálra eh, szivatták ezzel. És az jári versenyző voltam, szóval régebben is már versenyzett, de hát olyan cikik kapott, hogy a Nem adta ki, ahogy ezt szokták mondani. Tulajdonképpen a Warburg motort azért magyaráztak, hogy azért építenek vele, mert nagyon kanyargós volt a, a néplégeti pálya. Uh -huh. És a Warburg motor az gyorsan fölpörög, és hát jó helyezést vá vártunk a, a kollégától, de ez nem sikerült. Még igen. egy olyan érdekesség, hogy a, a Tabányi Mihály oda hozta javíteni a szimkáját. a, ő a, a, a, a har harmonikás uh, Tabányi. A harmonikás, igen. Ízen, megcsodáltuk akkor azt az autót, mert keres nyugati kocsi volt benne, uh -huh. Akkor még a másik az, hogy a Kádárnak volt egy varszavája, vadászatra használták, és speciálisan meg volt magasítva, hogy bírja a terepet, is első hátsó meghajtással volt. Azt Na, azt is javítottuk tulajdonképpen. És akkor, akkor még egy érdekesség, mikor a volgák bejöttek, hát annak nagyon vékony volt a lemezel, nagyon érzékeny, kellett kalapálni, stb. stb. Uh -huh. szala, ott művészi munkát kellett végezni, de találkoztunk olyan, Motor, olyan volgával, amiben angol motort építettek bele. Ez egy érdekeség volt ott a motoszerelő elmesélték, hogy a, a, a kormányautóit is önök javították? Hát, nem, ugye. nem, nem. Csak, hát a, a, mert, a, a, mert Varcavátnek volt a fő uh -huh. bázis, és akkor abban az első időszakban, ez még a 60-as évek elején volt, amikor uh -huh. még azért nem volt olyan behozat a vadászathoz meg egyedekhez, hogy, és egy Varcava volt általában. De mondjuk Zisz vagy úgy. Csajka, az nem került önökhöz? Nem, nem, nem, az már mert annyira specializálódott ez a, ez a, ez a szakma, mert uh -huh. a Váci volt vagy négy-öt autója vito például a Váci elején. Igen. Ezekkel tartottuk a kapcsolatot, mert kulturális, meg sportvetélkedőkkel mindig kihívtuk egymásszal. Szóval, uh -huh. szóval minden specializálva volt, és a körülbelül úgy 63-64 körül egyesült a 3 és a négyes es autójavító, és akkor így a négyes nevet kapta, és akkor utána lett a spirál, mert a Lehel úton volt tulajdonképpen ez a szervíz, és ott már azért az autó típusai is azért bővült. Nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy hívott Örül, bennünket. Hogy visszaemlékezhetem nagyon, szóval nagyon... Kíváncsi, lesz Én is kolléga, kíváncsi, kíváncsi biztos, hogy biztos, hogy lesz. Köszönöm szépen, Én viszont 24 07 953, 24 953, nyilván érezték a kedves hallgatók is, hogy nem próbálom egyrészt belefojtani a szót, másrészt nem próbálom keresztkérdésekkel kérdésekkel megbéníteni a kedves hallgató telefonját, mert biztos vagyok benne, hogy a spirál autószervizről, amellett is lehet még nagyon sok dolgot elmesélni, mint amit az első betelefonáló mondat. Lássuk, tehát két telefonszám 24 07 illetve egészen négy óráig ez a ajánlat. Haló! Jó napot kívánok, biztos. Üdvözlöm, az, jó a helyzet, jó, az a helyzet, hogy az Affit négyes számú autójavító vállalat, Lehelút 25 szám. Aha. Ennek ez így nézett ki. Ennek a hátsó oldalán, Szabolcsúsztánál jóval később, valamikor már szerintem a elején van, 70 elején. 80-as években. 70-es évek, nagy még később épült a Igen, 83-ban ő akkor épült meg a Spirál nevű autója, a Vitor, uh -huh. Spirál szerviz. Ezt valóban a volkswagen csinálták, a Gupcsó János volt abban az időben a Volkswagen szerviznek a vezetője, uh -huh. aztán ő, ő ki is ment a Mozaik utcába, és ott, ott lett aztán külön szervize. Az uh -huh. úgy nézett ki, hogy volt a Lehel út, és volt a Váci út. A Váci út az korábban, ha jól emlékszem a hírekből, az amikor Fiat volt a háború előtt, ő, és abból csinálták meg ezt az uh -huh. Ebből a, ez, ez a két telephely volt. Na most itt úgy nézett ki, ugye, hogy voltak a, amit a kollega az előbb elmondott, hogy ő, Varszava, Gaz, Niza, Volga, már nem volt benne. Latvia? Felújításokat végeztek a uh -huh. Lehel telephelyen, a Váci úti ott ezekből a felújításokból valami a föl generáljavításokon voltak ezek az autókon. Ott. Uh -huh. ott. volt mindenféle, és ott volt a Varmulk szerviz, ami nagyon fontos, mert uh -huh. amiről reggel beszélt, hogy volt csókos, meg nem csókos kocsavt. Hát Ez a, a, egész feltételezem, az... hogy volt, vagy nem volt. Uh -huh. Ennek az volt a lényege, hogy a ő, szervizbe Kitalált, nem kitaláltuk, ez volt úgy nézett ki az hogy volt ezres, garanciális átvizsgálás, és volt ö, ötezres és tízezres. Ezt azt hiszem, ezer kilométerre lehetett ö, túllépni. Uh -huh. Maximum, és erre jó magam, kitaláltam a csoda szerkezetet, ami azt hiszem, hogy ez egy előjegyzés. Aha. Tehát amikor a tulajdonos megkapta az autóját, átvette csepelem, boldogan hazament. Uh -huh. Anyukám, elmegyek az autót, bejáratom. Ő... És a bejáratás címen, ugye berakott valamennyi kilométert. De már el is érte az ezer kilométert, igen, de hétvégén szeretett volna elmenni a családdal, mondjuk a Balatonra. Uh -huh. Akkor kezdődött a katasztrófa. Mert ugye nem lépheti túl. Aha. Vagy csak minimálisan. Előjegyzésben meg nem volt benne, elaludt, nem fért be egyéb. Uh -huh. És akkor következett az, hogy jó magam, a próbamester, annyit szólt az adminisztrátor kisre, hogy hát próbálj meg megvisszélni az úrral. Uh -huh. Hát megbeszéltük mindig. Na most mind a szállodákban, mind a vendéglátóiparban kivelett egy ilyen rendszer kialakítva, hogy pont rendszer volt, még az alsó mosó is kapott pénzt. Uh -huh. Még az alsó mosónak is járt pénz. Most uh -huh. persze voltak stárszerelők azok tíz pontot kaptak, csak ment lefelé, és egy-két pontot kapott még az alsó mosós is. Na most a szépséghibája dolognak az az volt, hogy valamikor jóval később ő a Szexler Dimra, ki a négyes autójavítóvállalatnak az igazgatója volt, uh -huh. az elment nyaralni sok romba, barburgja volt. Aha. És bőszen ő eltitkolta az ő, ő kilétét. Csak éppenséggel közölték, hogy de van ott az a fekete gyerek, az, az, az, az arra nagyon kell vigyázni, mert az aztán kaszál. És lényeg az, hogy megszállni vissza a nevelésből, is elém rakott egy papírt és szerint fegyelmi terhe mellett tilos nemű pénzt elfogadnom az ügyfelektől. Mm. Csak azért is, hogy bevigyem a, a szerelőnek. Aha. A kuncsaf nem jöhetett be a szervizbe. Ja. Ennek az eredménye az volt, hogy, hogy hát akkor hagytam ott egyébként a céget, na most a Volkswagen szerviz részen, tehát a spirálba ugyanez a rendszer működött, és ugyanígy, Aha. és ugyanígy. Pláne a legelején, akkor, amikor ugye bejött az, az a 100-500, nem tudom hány darab bogár, akkor ez, ez Igen. nagyon... Igen, arra lettem olyan kíváncsi, hogy, hogy miért kellett, hogy volt-e annyi Volkswagen a, a, az országban, hogy, hogy érdemes volt, volt egy fenntartani egy de aztán rájöttem, de hogy volt tudom, a bogár, a bozsár. Valami, valamilyen kompenzációban uh -huh. ő, bejött, ő, mond, most hagyd ne hazudjak, hogy 100-500, ja, ja, ja. de 100, biztos de, 100 biztos, de lehet, hogy több. Az tény, hogy ő, a Zsigulit abban az időben 80 ezer forint árulták a Volkswagen bogarat pedig 100 kereken, ennyire árultál. Hát azért az egy, egy évi az... fizetés volt az a 20 000 forint különbség. Így van. És ami a fontos az az benne, hogy, hogy az, amire, amire megépült a spirál, uh -huh. a ez a Volkswagen szerviz, mint Volkswagen szerviz, uh -huh. addig ezek az autók már szinte ki is futottak. Mert addig ezek a vargó szervizel voltak szervizelve. Uh -huh. Úgyhogy ez, ez, ez a része nagyon érdekesen működött. Ö, egy tény. Ö, voltak olyan szerelők, ez is ki volt, nem ezt az előadás, nem lehetett elinkelni. Uh -huh. Annyi van, hogy a normás, mert volt ilyen végig az időben, hogy normás, az megállapította, hogy óránként a szerviz át tud engedni 8 darab autót. Uh -huh. Hát ugye azért, hogy mindenki ügyeskedik, mindenkek lassabban jár a keze, amikor irkáltad a számokat. Uh -huh. Ebből következően 8 rubrika volt óránként beírva a nagykönyvben. Uh -huh. De hogyha megráztuk magunkat, akkor azért 16-ot megcsináltuk. Aha, igen, éppen azt akartam Úgy, hogy, kérdezni. Hogy, hogy, az, hogy az ön volt, az mit jelentett? Én vettem át az autót, uh -huh. és én adtam át az autót. Értem. Tehát valaki jött, hát, valami van, pöfög, igen. valami baj lehet a gyújtással, vagy el van koszolódva igen. valami, mert azért, ha őszinténk vagyunk, akkor ugye ezek az autók nem voltak bonyolult szerkezetek. Ö, a Night of Arbouron precízen gyújtást állítani az, az, az egy tudomány. Tényleg? Az, a a varvólyogon precízen be állítani, indult, ment, mindent csinált, uh -huh. de három öt liter fogyasztás differenciát lehetett egy tényleg ha, ha jól be volt állítva. Tehát ha jól, ha jól akkor ehhez állítva. kellett egy ezerkezű egy e, e, e, ezermester. E, e, szakemberek. Szóval ez, ez valóban az kellett hozzá. Most a Volkswagen ez ennyire nem volt faxn is, mert a 45 motoron egy kicsit ez máshogy nézett ki, uh -huh. de azért ott is nagyon a, egy Volkswagen bogárnak a fogyasztása az 8 és 14 liter között ingázott <gül> hát Na, az... a beállítástól. Tehát úgy, hogyha Aha. valaki egy kicsit el, elbabrálta. De és az, akkor az, az, mondjuk ez még tehát 3 forint volt, vagy 2 forint volt egy liter üzemanyag. 3, 4 és 5. A normál 3, a, a szuper, az 4 és az extra volt. De sőt, hát mennyi, de nem is kellett egyébként. Igen, a. a, a, elég volt a igen, de hogy, hogy az autók nagy része meg keverékkel járt, tehát a két téművel, hát 33-as vagy 45-ös. 45 keverékkel. keverékkel, ha jól emlékszem. Ő, azok إذve 33-as keverékkel, 33-as keverékkel. Aha. Olyan Én dolgokról beszélünk, amiről ma már fogalmak sincs az embereknek. Tehát akik, akik most autóban hallgatják a, a, az Anu Budapestet, azt mondják, hogy tényleg megőrültek a de a dedék, mi az, hogy 33-as, meg mi az, hogy 45 ös amikor az fordulatszám, igen, lemezjátszó. Már, már jóval később a Varnbúrinak rájöttek a tudósok, hogy a mosóbenzin is nagyon megfelel az, az állításához. És a mosóbenzint összeöntötték az olajat, bekezerték, uh -huh. belerakták, és ez, ez olyan, olyan, olyan fele, negyede ára volt a mosóbenzin, aztán gyorsan megemelték persze az zárát. És mennyit kellett az ön zsebébe adni, hogy mondjuk valamit, ami... Soha nem tudtam. Soha nem tudtam. Én valakivel kezet fogtam, és zsebre a kezemet. Aha. Soha nem tudtam, hogy kitől mennyit kaptam. De annyira tele ö... volt a zsebe, már elnézést És Hát azért olyan három-négy fordulóként mindig bement és lebemen le lett az asztalra, nem az asztalra, nem egy Aha. egy megfelelő fiúkban a pénz, és be visszó osztás volt. Aha. De, úgy, az, mint a, eljöttem, úgy, mint a vendélyátói barban Az ugyanaz, ugyanaz. Csak mondom, hogy akkor sírtak, a, a kollégák, amikor Aha. eljöttem, mert azért ezt én valami egészen tökére forzítem ezt a dolgot abban az időben. Meg kell mondanom, hogy csak csöndben 2000 forintos fizetés az már nagyon tisztességes fizetés volt abban az időben. Igen. És a 2000 forintos fizetés mellett ha az 500 és 1000 forint közötti pénzt naponta nem vittük haza. Ne ja, a föl, a fölösjötti, tehát a 10 pontosok, akkor, akkor, akkor valami nem stimmel. Éreztem. Tehát ön a szabadság egy tetejéről hív engem egy villából most már rájöttem. Nem, nem, nem. Én Balattól, hogy hívom, hogy 70, éve, 70 éves vagyok, és egy partitelekről. De, jó, de, jó de a partitelek, a partitelek sem se olyan rossz. De azt az édesanyám vette. Jó, jó, jó, nem. Jó, volt, nem de igazabban hát, hát, hát, hát, olyan pénzekről beszél, jó ami, mondja, ami nagyon sok volt. Nagyon. Hát nézzál, egyszerűen volt egy ember, aki nem adott készpénz soha például az augusztuk. Aha. Az egyszerűen úgy érkezett, hogy egy karé süteménnyel. Aha. Hát még mindig mondta, egy szóra. cipész lett volna, hogy megérkezett Csuk. volna egy idővel. Hát, nem, egy, egy, egy, egy ilyen cukrász karézsüteménnyel jött, ő nála nem volt pénz elején, valószínűleg nála is volt, meg voltak, voltak elég sok színésznek, Aha. voltak arborgiabb az időben, ö, akik megint egy másik kategória volt, mert bejött az ungvári, ennyi, és akkor mindenki, az ungvári László, a, a igen. az egbert a kapitány. Az egbert a kapitány, igen. igen. Szóval nekik más volt. Szóval volt, mi ott is létezett a nem csak az anyagi kapcsolat, hanem a személyes kapcsolat is megfelelő volt. Szóval Nagyon szépen az köszönöm, az hogy ügyen, hívott. Át kell adnom a híreknek a rácsán, azért viszont hallását. 24 07 370, 24 3, ez a Macsó Média, a Klubrádióban, az annu Budapest, ma. Hát egy kicsit férfias témát választottunk, de bízom benne, hogy, hogy nők is előkerülnek, hívjanak bennünket. A spirál vitó a téma. Nyilván vannak hölgyek is, akik egyébként oda az autójukat. És aztán megjavították. Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és De Miklós. Most persze majd mindjárt jönne egy futóverseny, tehát át kell érnem az egyik a másikba, de azt írja Balú, köszönöm szépen, SMS-ben írt, azaz az az az alak Helix, nem Spirál, a Spirál kétdimenziós alakzat írt a Bolu. hát nagyon szépen köszönjük a 063030393-ra, ez az annó Budapest, amely ma mondhatnám azt is, hogy a Helix autója foglalkozik, de nem, hanem a Spirál autója vítóvállatta, ami a Dózsa-György úton volt, és a Szabolcs utca sarkán, és Spirál alakban, most tényleg való most már jó, én azért maradok most egyenre a Spirálnál, tehát abban az alapban tudtak fölhajtani az autók, úgyhogy azok, akik oda bírták szeretetni, az már kiderült, hogy hogy, hogy működött a mester milyen díjazás volt, kiderült Kádár autójáról is egy-két fontos titok, de nyilván van még a hallgatók memóriájában valami, hogyha dereng valami, akkor hívják a 240793 illetve 240693-at, és akkor most egy gyors sprinttel átérek a másik stúdióban. de elég gyors voltam, ahhoz képest, hogy 70 méter a távolsága két egység között nem volt az olyan túl rossz idő. haló jó napot kívánok! E, jó napot kívánok, én Gábor vagyok, és e, én is ott voltam a spirálba, még olyannyira, hogy életem első munkahelye volt. Nos, e, 1983-ban e, végeztem a, a középiskolával, uh -huh. és a spirális akkor indult 83-án. E, előtte még a 4-es számú autójavító volt a neve, Uh, Afitröltből kiválva, és akkor uh, adták át ezt az új épületet, a Lehelút, illetve a Dózsa út... Uh, Szabolcs, eredmény, Sza, Szabolcs út a Igen, a sarkán, a főbejárat az a Dózsagy út, és uh, hát annyiban kiegészíteni az előzőeket, hogy uh, volt, uh, talán tudtommal legalábbis uh, Magyarországon, talán elsőként Nissan és Volvo, Uh, hivatalos márka szervízis, uh -huh. uh, a Volvo egész biztos, és valamilyen konstellációban nissan is lehetett venni. Mint a Ezt Volvo gondolom, márka a kereskedés a... is lett volna ott egyébként uh, a, a vége felé. Uh, igen, én megmondom őszintén, én 18 évvel suhantként csak a, a villánszóknak a másik végét uh, ismertem, és uh, csak a tázott lát, szájjal néztük, hogy uh, egy, mondjuk egy trabant uh, kuplungozás mellett a másik az ott hittem, mondjuk Tiszát vagy uh, borgót gyavítottak uh, vagy javíthattak. Uh -huh. És magunkban ott összesen uh, a kétféle polszki, kis polszki és nagy polszki, uh, Zsigulik, Skodák és uh, uh -huh. uh, voltak a második emeletben, ott volt maga a nagy szerviz. Uh, és volt egy érdekesség benne, hogy uh, volt egy motorfelújtó részlek külön, uh -huh. egy ilyen hát azt mondanám, hogy ketvetve ilyen uh, dróthálóval részben elválasztott a motorfelújtásokat végezték és uh -huh. a motorfelújtó műhelynek a vezetője, aki együtt a kis titkár is volt az egész hát uh, az egész spirálnak, én nem voltam kis tagját, most be kell utólag, vagy mindegy uh, egy ismert alak, ma már viszonylag jól ismerik a nevét, Ábornak ő uh -huh. volt a, a Francia, a márka se... Francia autók márka kereskedője volt. Így van, így van, így van. Hát valamiféle szövetségnek is az elnök, egy márka importőröknek. Igen, igen, gépjárnő importőröknek. Nem, mert az azt hiszem, hogy a győző Gából, mindegy most már nem emlékszem rá, de valóban uh, Gablini úr az, igen, az meghatározó, még mindig a magyar a... autókereskedelemben. A... Igen, igen, igen, igen, uh -huh. igen. Akkor sem volt már túl sok haja. <laughs> Jaj már! Nekem sincsen. most ebben, de, ez, de, ez, de miközben van a műsornak ehhez, hogy valaki még egy, az a világon semmi, ez csak arra utat, hogy semmit nem öregedett, mert pont úgy nézett ki ja, ja, hát nem is tudom, 30 éve vagy 35 évvel előtt. De ön középiskolásként mit keresett ott? Pesek? Ön középiskolásként mit keresett ott? Nem, nem, nem, kézépiskolás után, után. Uh -huh. Én közegedik az középiskolát, ja. végeztem, Ez nagyon autószerelő volt a szakmám. De igen, igen. Hát utána volt egy pikócsik minősítő, és az már egy külön történet volt. teszem hozzá én azt gondolom, hogy a szakközépiskolának a szakmai felkészül, felkészítése én úgy fogalmaznám meg, hogy kapírt arról, hogy megtanulhatjuk a szakmát az mm -hmm. életben. Összintén szóval nem voltunk a legtöbben a, a szakma csúcsán, aztán mindenki az életben. Hát vagy megtanulta, vagy előbb-utóbb egy másik pályára állt át, mint ahogy az én baráti körömből, egyrészt az iskolából, másik az otthoni kollégáim, akiket ismertem hogy közelebbről, uh -huh. hát finoman szóval nem mindenki maradt az autós uh -huh. vonalban, vagy, vagy nem konkrétan az laknában vagy az emelő alatt. De hát ez egy másik történet. Egyébként még az még egy érdekes dolog, hogy a, a spirálban hogy akkor még Merkúrnak volt kvázi kizárólagossága a keleti relációból származó autóknak a Értékesítő így van. És a Spirának volt uh, egy skoda uh, szerviz, nem most, hát nem szerviz, de uh -huh. értékesítő része is, amit az én egyik nagyon kedves barátom, hát esküvői tanúm volt később, olyan szintű barátom, uh, majd napig joga vagyunk. Uh, ő volt az egyik ember, aki ott neki állt, skodákat árulni, és emlékszem, hogy a Hát akkor még barátni, a később felesége az nagyon-nagyon ágált ellene, mert hogy felelőként sokkal-sokkal többet keresett, uh -huh. mint eleinte az uh, autóértékesítéssel. Hát ez most már azóta megfordult, megváltozott, de <hállt> akkor ez egy elég komoly erre a családon, vagy... Hát, kapcsolatom belül. Azt mondjál, hogy hogy történt? Tehát, hogyha behajtottam a Dózsa-György úti bejáraton, Ó, akkor, akkor nem már nem. Egy, egy, ha nem? Ha nem a Szabolcsúci felől? Nem, a Szabolcsúccáról Szabolcs hajtott be. Igen, de akkor be, egyből be. belehajtottam egy dugóhúzóba? Nem, egy, volt egy ilyen parkoló részlet, ahol hát igazából az autók átvétele zajlott, mert az elkészült és átadást a váró autók, a tetőn volt egy nagy parkoló kialakítva, uh -huh. és ott voltak a parkolók. Teszem hozzá, Néha jó, hogy egy-két -egy nem látta, hogy próba gyanát, miket végeztek, miket csináltak az, <gül> az autóival, de hát mindegy, erről nem látta senki, van a tetőn úgy, hogy erről mélyen hallgattunk, meg hallgatunk azóta is. Nem, tudom, hogy nem volt egyébként autó törés, hogyha igen, akkor is megcsináltak akkor is. Valószínűleg aztán, hogy senki nem kapta vissza az autóját, mint ahogy, mint ahogy leadta. A driftelni mindenki ott volt. A... Igen, igen, hát mondjuk, igen, tehát a szorcsúta felől. Hmm ahol két irány volt, egy kétkülön hát egy nagy ilyen alagút de de kétkülön sárba letett ki és bemenni az autókkal Aha. és akkor behajtott, akkor átadta a, kez, átadta a kulcsot egy hát munkafelelőnek de igazából próbámester is volt ahogy az előző hozzászóló mondta, mert ő is után általában Aha. az autóta elkészült ö, ö, autót a javítás után ott ö, hát minden egyes brigádnak volt egy munkafelvevője, és a uh -huh. munkafelvevő pedig szétosztotta, hogy éppen melyik páros, mert eleinte párosával dolgoztunk, aztán később már volt föl jönnáló önálló, amikor hogy, vagy éppen milyen munka volt, a két ember kellett hozzá, és akkor kiosztotta, hogy ezt a, nem tudom, Skodát uh, most a, ez a páros csinálja uh -huh. meg, ha meg kész volt, akkor neki a cukárt, és ő uh, volt kapcsolatban igazából. Előfordult, hogy a tulajdonos, jött a szervizben, ez nem volt jellemző, mert elméletileg tiros volt. volt. Aha. Hát gyakorlatilag ezért előfordult néha napján. Úgyhogy kicsit, hogy is mondjam, becsületkasszán voltunk a, a dolognak Aha. a félszürke vagy sötét részét kint, mert hogy mi a nagymértékben a munkatelevőnek a... a, a, a, hát, a Zsebéből dolgoztak, igen. Igen, igen, de nem tudok róla, hogy lett volna ebből, komolyabb a lehet, hogy volt, én nem találkoztam vele, és akkor gyakorlatilag elosztottuk a pénzt a nap végén. Tény és való, hogy az Úr itt mondott ilyen 2000 forintot, ha jól emlékszem, annyit mondott, hogy annyiban akkoriban volt egy fizetés. Én 83-tól dolgoztam ott. Akkor már átlakem, több volt, akkor már 3000 volt. volt, de nem, nem volt egy egetlengető összeg. Tény és való, hogy az egyéb több jött ezt, mint a jelentős számító fizetésünk. Ez tény és való. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmesélte. To, túl, a jó további jó utat, viszont hallásra. mert a 24 06 spirál szervizben bolyongunk a hallgatók segítségével. Haló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én Szilágyi Tanás vagyok. Üdvözlöm. És hát ami a legelső dolog volt ott a Volkswagen szerviz a sarkon, a Szabolcs utca, uh -huh. és a gyorza út sarkán, egy ilyen beállásos, ilyen négy-öt beállásos, ilyen még abba a szinten eléggé jól felszerelt volt, és ott még nem csápos emelők voltak, hanem ilyen közép, ilyen semelő emelő, ugye, mert a volkswagen a Bogár hátúaknak öntött alvázra volt. Aha. És úgy tudta megemelni középen, és mert ugye ott a kipufogótok motor hátul, levő csomagtartó, de abban a bajóformán semmi nem fértel el, és erre, hogy arra nagyon emlékeztem, hogy abban az időben elég, elég, már elég sok folkszágen volt ez a 70-71-es idő. Uh -huh. És uh, utána jóval, amikor a Spirál oda került, mert ugye a Zsiguli szerviz az először a Lehel volt. Igen. És utána miután megépítették ezt a hátsó részt, akkor lett belőle a Spirál szerviz, ugye összevonták a, a, a, a szervizeket. Hát föld, Dózsa, György út, Váci út, az tele volt autója. Persze, volt. Hát meg, meg a Fáji út is. Igen, meg a fájútól. Sőt, a angyalföldi úton is ott voltak ilyen volánterek. de még most is gyakorlatilag, tehát azt hiszem, hogy ha drága autót akarok venni, akkor el kell indulnom a váci úton kifelé, és biztos, hogy találok egy olyan helyet, ahol 50 millió igen. forintért már igen. vásárolhatok autót. És a másik, amit szerettem volna hozzászólni, hogy abban az időben a Kormányszervész az a Kárpát utcában volt. Olyan már, mint hogy a kormányautók szervizet. Igen, igen, a Aha. Mercedes szerviz most, az volt a, ott ott voltak hát a igazi jó minőségű autók, ami uh -huh. a kormány e, járműiparát töltötték föl. és az ott volt, de e, maga a Zsiguli szerviz, az ugye amikor 71-ben jött be, azt hiszem a, a, a IH-s, mármint rendszállt. Igen, értem. Az, a, az az első sorozat volt, és hát akkor az az, az olaszoknak a, a, a, a, a, a 124-es fiátból építették. Hát megvásárolták a, a licenszt elméletül. Igen, második megvették a licenszet, és az nagyon fölkapott autó lett. Uh -huh. Tehát igen. a, a Trabant meg a Warburg viszont az a két magyar autó volt, ami mindenhol elment. Igen, igen. Tehát a sárba, hóba, fagyba első kerék meghajtással, Hát igen, azért szerették a magyarok, ugye, mert 70-et mentek vele az autópályán, és 70-et mentek vele a szárazföldön. Igen. Igen, igen, viccesnek tűnik autópályán, igen. tehát a autópályának hívjuk azt a 70 kilométeres szakaszt, ami, ami a az Osztya szobortól elvezetett, mondjuk, hát nem az enyénk ellágazásig, hanem egy kicsivel tovább. Nem is tudom, hogy meddig tartott először az M7-es. Az M7-es lepségnél még megvolt. Igen, tehát hogy azért olyan sok autópályán nem hajthatott az ember. Igen, igen, az, az... Igen, igen, igen, ott a Balaton ellágazába, tehát a Balaton szabad isóstó előtt, uh -huh addig ment lefelé. Köszönöm szépen. Ennyit szerettem mondani, és a másikat, hogy akkor maga az autószerelés azért, szóval itt mondta az úr a trabantot és a varbótot, ugye, amit be kellett a gyújtás állítani, azért tényleg ahhoz nagyon-nagyon-nagyon precízen oda kellett figyelni lámpával, mert, mert azok könnyen, hogy szokták ezt mondani, beégtek a a csatlakozók, és akkor nem, nem, már eleve nem tudott uh -huh. így menni. Viszont a Volkswagennek, nekem 49-es nem volt akkor, uh -huh. 26 éves, 27 éves volt, hétvább, amikor vizsgáztattam, kisablakos. Aha. És annak még oldalt kijött a, a, az index. Igen, de a, a, de a kon... hátul, hátul kisablak. A hátul, hátul volt, a kis... volt igen, kisablak, igen, igen, igen, és de előtte volt, amelyiken középen el volt vágva. Igen. Azóta az első, és utána volt a kisablakos, kislámpás, és azon még oldalt jött ki az Index. 30 lovas volt, és azok elmentek 6 literrel. Na most ugye ut utána jöttek az 1002-es, volt uh -huh. de jöttek az 1002-es, már nagyablakos, meg a 1003-os, a 302-es, uh -huh. 303-as. És a 1003-as simák abból is volt nekem 10-12 éves, 4 Volkswagen nem volt összesen. És ezek az autók olyanok, hogy beleöntötte az ember a benzint, és kiment a világ. Igen. Köszönöm szépen, hogy hívott. Kérem. Viszont hallás. 240793, 240693, a Spirál Autószervész, a Spirál Autó a titkai a mai Annó Budapestben. haló Halló, jó napot kívánok. Halló? Halló én vagyok a Vanapasz. ön. De jó, hogy hallom. Uh, jó napot kívánok, én Zobor Ferencnél vagyok, és nem annyira az autójavításról, megszerelésről ha nem. mondanék valamit, hanem arról, hogy egy kicsit itt kevergetik az urak az emlékeiket, mert a fő javító cél az a négyes számú autójavító állat volt, a legjobb uh -huh. 25 szám alatt, Azért tudom ilyen jól, mert én ott nőttem fel. Mármint a gyárban, vagy a cégben, vagy az épületben? Igen, ugyanis a nagyapámat alkalmazták ott 1953-tól, mint ő ugyanis ott volt egy nagy irodaház, a lehelútra nézve egy két emeletes, és a nagyapám fűtött az egész afit, illetve hát a négyes számú autójavító volt még akkor, a, a műhelyeket, az iroda irodákat, Értem. és hogy ne kelljenek olyan messziről bejárni, így az akkori igazgató, aki Kardos János volt, uh -huh. az engedélyezte, hogy ott kialakítottak nekünk meg a szüleimnek a második emeleten egy, egy szoba összkomfortos, de hát ez egy nagy szoba volt, Aha. egy lakást, és mi 1953-ban költöztünk oda. Hát ez csoda. És akkor azért telefonálok, mert amikor az egyik úr említette ezt a versenyautót, való igaz, a versenyautót a legkiválóbb akkori motorszerelők csinálták meg, a Széles Tibor volt, a, a, a, aki versenyzett vele, és van róla egy fénykép, hogy én ott ülök a tepején, amikor kész lett, mint négy éves kislány, cofosan, Aha. És a nagyapám is ott van mellettem, és rendkívül boldogok voltak, hogy elkészült ez az autó. Én pedig, mint olyan gyerek, ugye a nagyapám mindenhova vitt engem a műhelybe, a kárcitos műhelybe, az asztalos műhelybe, akkor a felerőműhelybe. Mindenki kedvence volt. Mindenki ott szeretett engem egyik kézre, a másikra. Piszok jól éreztem magam egészen 1956-ig. Aha. Amikor is annak voltunk a tanulói, hogy jöttek oda és elkérték a kulcsot, hogy leverjék a vörös csillagot, uh -huh. akkor nagyon meg volt a edve, uh -huh. de aztán utána rendbe jöttek a dolgok, való igaz, a szexuális is volt igazgató, meg jöttek még utána egy páran, úgyhogy egészen 1972-ig laktunk ott a szüleimmel. Nagyon fontos dolgokat mesélt, és nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. <hállt> Kicsit aggódtam, kicsit hogy csak mi férfiak fogjuk uralni ezt a műsort, amit... Igen, említem. hát ezért, ezért, ezért gondoltam, hogy megosztom ezt a... Nagyon hálás élmény, vagyok érte. De hát azért, azért nem volt jó, mert nagyon magányos voltam, mert oda nem igazán lehetett barátokat bevinni, mert ugye portán keresztül kellett ugye? igazolni, hogy Mekora, hogyan megy, király lett volna iskova, maga a visszaim, nem, nem nagyon szerettek oda jönni. Ha bevihette volna a haverokat. Köszönöm szépen, hogy hívott. Márcik. Igen, viszont hallásra. Kezdj csókolom, viszont hallásra. 24 07 3, 24 3, egyre tisztább a kép. Haló. Jó napot kívánok. Üdvözlöm, Punks Naded Miklós vagyok, parancsoljam. Kívánok, Havas Tamás vagyok, és én 31 évig dolgoztam itt, 68-tól 99-ig. akkor és még azért, nem csak a spirálba, mert akkor nem, nem is hát volt. Nem, azért, azért akarok, mert voltak hozzászólók, de akkor később kerültek oda, de én egész pontosan, kronológikus, én nagyon röviden felvázolnám itt a neveket, uh -huh. én 68 va kerültem oda, akkor az volt a neve személy és kisteherautójavító vállalat. Oké. Okay. Tehát ez még a négyes, akit előtt volt. Uh -huh. Aztán e ott dolgoztam egy évig Mit egy mot, a motorműhelyben autószerelő volt uh -huh. a szakmám autószerelő ott dolgoztam egy évig a motorműhelyben ott a honvédségnek újítottuk fel a az és hát a, a Pobeda, az ezek nagyjából egy kaliberű motorok voltak, és megkaptuk a roncsokat, és akkor azt mindent kicseréltünk a dugattyútól, a szelepek uh -huh. még voltak olyanok, ma már szerintem nem nagyon emlékszik rá oldal oldalszelepelt motor volt. Tehát a szelepek oldalt voltak, nem uh -huh. fölül, nem, hanem oldalt, és ott kellett beállítani a szelepvételokat, de ez csak egy ilyen Rövid. a történet, utca. igen, igen, igen, Igen. É, tehát Volt ilyen is, tehát Aha. úgy, mint ami Warburga elmondták a gyújtását, itt a, ezeknek szerepeltek voltak a motorjai. Uh -huh. Na most én akkor egy évig ott dolgoztam a motorműhelyben, utána két évig behívtak, két Katonának? évig katona voltam. <laughs> Na most ez úgy csak, még röviden a fizetések, tehát én 6 forint 80 filléres órabérrel kerültem oda, uh -huh. akkor még szombaton is kellett dolgozni, akkor hogy két ne? hónap múlva, ez még 68 volt, akkor lett, hogy minden második héten volt szabad szombat, és akkor a 680-as órabért fölemelték 740-re, hogy az 1500 forintos fizetésünk megmaradjon. Értem. És akkor két évig katona voltam, amikor leszereltem, akkor hatalmas 50 fillért emeltek, tehát akkor már 7 forint 90 filléres órabérem lett, és akkor már ez a személy és kister autójavító vállalat átalakult, 4-es autójavító volt a neve, uh -huh mert ide, aztán később négy, négy telebből állt. Tehát egyszer volt a le, akkor még csak a Lehelút 25 Igen. volt. Az a régi épület, amit most tíz éve már le is bontottak, és a helyette. Igen. Aztán volt a lövőház utca, ott javították. A, hát amikor én oda kerültem még Varszava, Volga, Latvia, Igen. ezek a típusok voltak, és akkor 71-ben szereltem le, 71-ben jött be a a Lada, a Zsiguli, akkor még Zsiguli volt, amit a Toljáti gyár átvett ugye a, igen, igen, igen. A, a, olaszoktól. az olaszoktól, és ezért lett a neve, hogy a Toljáti gyár, és uh, utána uh, lett ez a négyes afit név, az a négy telephelyt tartott, tehát uh -huh. a lövőház utca, ott még Kiskoszkit is csináltak, akkor voltunk mi, a Lehelút 25, aztán lett a később a Mozaik utca, mert az is ide tartozott, uh -huh. és a Wartburg szervíz, a Wartburg az zsúk szervíz, ugye ilyen lengyel csucok, meg nem, NDK csucok voltak, ezt most szintén lebontották egy körülbelül három hónapja, a, a, a, a Dózsagyógyúti szervíz, az is teljesen megszűn már, és eltözött Igen. jó messzire. Szóval én itt ebben a szervízben, tehát kezdtem, amikor leszereltem a katonaságtól, akkor, akkor folytattam ezt körülbelül egy-másfél évig ezt a ezt a motorok felújítását, ez egy falak volt. Tehát mindenkinek meg voltak, kirakta be a dugattyút, uh -huh. kiállította be a szelepet. Én például az is volt, amikor leszereltem, olyan volt, hogy főtengely kiegyensúlyozását. Nem tudom, nem akarok szakmai, de úgy hívják a főtengelynek ezeket a a, ahol nem csapágyazva van, hanem a sonkák. És ebben a sonkákban volt egy ilyen német gép, amiben bele kellett fúrni különböző lukakat, hogy, hogy, hogy ne üssön a főtenger. Tehát én még mondjuk ezt is kb. egy fél évig csináltam. Aha. Akkor utána lettem ez, a, aki már beszélt róla, nem hallottam teljesen az elejétől, csak kb. egy uh -huh. negyed órája ment már a műsor. És akkor ö, lettem ö, normás, Aha. tehát úgy volt, hogy volt a próbamester, az, az nem csinált semmit a munkalappal, csak fölírta, hogy hát csinált, hogy fölírta, hogy mi az autó baja, és a, a normázást, hogy mennyibe kerül a, az autó javítása, azt, azt eh, az mi számoltuk ki. Na most csak érdekességképpen... Csak gyorsan húzom hogy... bele, mert... mert, mert... Tud, tuda, hát még van négy is, persze, ha <laughs> jól Értem, és, akkor, és Bolgár György, hogy fogja elmondani az előzetest? ha jaj, jaj, csak... jaj, jaj, jó, jó jó, akkor nem jaj, még egy ilyen műsor ki. <gül> tudnék beszélni órákig. Tehát a lényeg az volt, hogy a, úgy kezdődött a javítás, csak ez is egy érdekesség hogy 38 forint volt a, órabére a, a Volgának, Varszavának, Latviának, Aha. és amikor én leszereltem, 71-től akkor már a sikuli egy nagyon jó márka, és akkor már 50 forintos órabér volt. Tehát én itt csinált normás voltam, aztán mit tudom én két évig, utána próbamester lettem, tehát aki volt egy cigádom Hat szerelő, tehát három szerelő, páros, egy, egy alkatos és egy mennyi. T Tíz másodperc van. Tíz másodperc. Jó, hát és voltam minden, szereltem, vizsgáztattam, a zöldkártyákat kiállítottam, szóval. Azért legközelebb kapcsolja Tíz már be háromkor minden. a rádiót, és akkor kezdje el hallgatni, és nem negyed négykor, mert akkor. Jó, de akkor értem haza. Jó, jó, jó, jó, jó, jó viszont jó, hallásra. Akkor röviden, akkor röviden ennyi, köszönöm. köszönöm. Viszont visz, visz, hallása. Mindenkinek azt ajánlom, hogy egyrészt keresse fel az Antó Budapestet a Facebookon, lájkolj írja be azt, hogy ezt a műsort meg kell hallgatni keddenként háromkor, hiszen ha lemarad, akkor kimarad. Jön Bolgárgyó, hogy ő fogja szerelni tovább az autókat. Nagyon szépen köszönöm Józsa Péternek, Kismáriának és Áram Brigtának a segítséget, a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet, Punksnaded Miklóst hallották a Viszont Hallásra.